Es la 40 anos am tu. Oxe, comenzamos tamén o programa Pois máis ou menos ás 4 e 6 minutos Como cada xoves uh -huh. Así que, señoras e señores Benvidos a este programa De Radio Samboy Galegos Novaix uh -huh. Moi boa tarde, Xulio Moi boa tarde, queridos ointes Benvidos dúas oreñas de radio en galego Para todos vosotros Que seguro que van a ser Moi fructíferas E este queñes fala pois Armando Fernández. E vamos pois escoitar un pouquiño de música que xa temos por aí preparada, que estea a salsa que nosotros lle poñemos Pres eh, prescomezar -pre pois un programa de radio. Así que dálle o play. O es unha goxa voz. Soldado chinguar de cravo na mão na rua a liberdade morta a ditadura na flor da idade mas não sangram as ruas da nossa cidade nem soube um canhão a remescer das cinzas eles estão um pé depois do outro a bater no chão 25 de abril de 74 morta a censura viva a liberdade que a noite foi escura e estamos cansados deste plantão um, a esmola é grande o pobre confia, não acaba a primavera, por morrer uma dorinha, não quer ser louco, não lhe vista um pássaro voar o ar mais vale, não quer ser louco, não lhe vista um pássaro voar o mais vale. Sempre à rua em manifestação O povo é a voz da nação Viva a democracia, as eleições livres Viva o fim da guerra, os finais felizes Viva o amor que beija as cicatrizes É o fim da servidão Viva a mulher e a igualdade Viva o futuro que o povo é que sabe o lápis azul já não pinta a verdade Começa a revolução Amor, até boa conselheira Mas nasceu torto, tardou nunca sem direita O que arde o que aperta segura Mas não a fome que não dê fartura Até as rãs Pois, com esta música, vámonos a padrão A terra dos pementos Muy A essa terra tão hermosa A terra, terra, de... hermosa. terra, de Do... a terra de, da nossa Rosalía E vamos a falar com o Masito Beirão Que estuvo trabajando mucho tiempo con Nosco. Sigue, sigue. Que eh, sigue, eh, sigue eh, también. Que sigue, eh, sigue. Eh, sigue. Aunque sea caladiño pero sigue. Uh -huh. Así que muy buenas tardes, Masito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvido. Muchísimas gracias por atendernos, Masito. No entendes que dar... Gracias de nada. Bueno, tal caso a... de vos por acordarse de min. Bueno, ten, tiñamos dependentes facelo o mes pasado porque precisamente o mes pasado celebrouse un, un acto extraordinario sí. a polo que te parabenizamos, eh, felicitamoste moi en serio porque o día 26 de marzo se fixose unha grande celebración a nivel nacional que foi, recolleron unha das túas obras pictóricas sí. para poder poñerla precisamente no cupón dos cegos do día 26, non? Pois sí, a ver, foi unha pra min, xa xo teño comentado días atrás foi unha efemérides personal moi importante desde o punto de vista de meu traballo como pintor e, e desenador uh -huh. entón, pois o acollín de un xeito gratificante, e, eh, bueno, hai moita xente que dibuixa, que pinta, eh, personalmente, pois, bueno, quizá non merecidamente, porque a nivel nacional en España hai moita xente moi boa que se adica a estas historias, pero, bueno, eu estou contento máis que nada porque era un cupón adicado a festas, se afixaron un dedicado a festas da Mercé en Barcelona, Outras festas de San Isidro Estas das festas de Galicia Escolleron a Pascua Que non é por defender meu padronesismo anónimo De que padrón é unha boa vila Con unha historia cultural bastante grandeira Pero foi un punto de partida Unha punta de lanza Pois para exteriorizar máis o noso povo Ten Un dibujo meu Pois ¿Qué, ¿Qué vos voy a decir? A vos que <laughs> me ponen a hacer eso... Bueno, é un, un feito histórico Para todo, eh, para todas as sí, persoas sí, que aprezzamos Esa poboación tan, tan feiticira E eh, que ademais, como diste, cultural 100% Pero que, bueno, que te elixiran a ti Como pintor para poder plasmar nun, nun, nun cupón dos cegos eh, sí. Ese traballo teu Pois pues, para nós encheu nos eh, en de Lidicia eh, eh, Bueno, o que facemos eso Felicitarte, posto que a, a o alcalde Estaba eh, sí. eh, Ten aí nas redes sociais unha, unha presentación dese de, de traballo fantástica tamén. Sí. Pois, a ver, o alcalde tamén ten, ten parte de culpa porque vos sabedes que moitas veces a, a niveles cando se concretan cousas ou tal, pois tamén faise consulta a, eu que sei, se a nivel de Galicia presidente de asunto, de que vos parece, porque... Mm. Moitas veces hai que saber a xente que metes que metes na casa, na, mm. na casa mm. eh, sobre todo se nin véis con todos os mm. respetos, non? Porque claro. aquí nesta sociedade temos que de que non falo ahora políticamente, mm, eh, sí. eh, ese punto de parte, pon. pero mm. refirome que hai que saber a, a persona ou a trayectoria, eh, é isto que sou as No meu caso a ver, non é tampouco rumfarme ni nada. Uh -huh. E eh, decirrome que É unha pascua como hai con vos con lua nova e tal. Sí. Con un, un dibuixante, un pintor, non sei se si vos, se si malos se si irregular. Bueno, e non... navegar desde Para que moi ser... pequeno na, bon. na mundo do, sí, sí. do arte. E porque... só sabes, bueno, e con 10 anos, cando meu pai traballaba na Voz de Galicia, publicábame de dibujos Non, non, claro. Xa, con 10 anos, que non crei moita xente. É que, no. por certo, guardo as fones. Se non hai moito un programa de xere, tal, uh -huh. lle veis eses recortes de esornais. Mm -hmm. Eh, então, bueno, ahora subí isto estoy eh, espaldarazo mm -hmm. antes de morrer, pois de, <risas> Hombre, de, de, de y, presumir de estar y... salir nun cupón da, de da onde? Onde? Mo, Precisamente mo... ese cupón vinuleo. Ma cederei unha un un, un, un, <risas> un exemplar. Bueno, o caso é que eso é máis O, o Libro da Pascua que, que, ah, no, sí. que participaxe partic, eh, moi activamente polo feito bueno, antes eras tú que dirixías, eto, pero agora eso, pois o mellor, porque ti te dedicas te outros traballos de chubileo que, que tamén tens que disfrutar eh, eh, pero o caso é que mm, mm, precisamente en ese Libro de Pascua xeches un artigo relacionado co un profesor que ti vexes eh, que, que, que admirades moito ese, nesa poboación, logo. Sí, a ver, te que estás no, no mundo do, do ensino e E ese profesor teño que dicir ahora bem a mente unha cousa. Unha das veces coincidindo con a Navando cando viña a padrón a Vara Capilla, non sei, sí, si, si, si, si. viñeron sí. outros de Cornellá. Sí, sí. Estaba ele ali unha das voltas e presentei yo eu a, porque era un tío que unha persoa que andaba igual que eu de chiquiteo e tal, ali a, a capela era unha parada de fondo tamén para sí, os que de sí, viños. Sí. E eh. ademais ali hai un una certa cousa cultural, porque xuntaba se xente hasta xuntaba un suaz xalí sí. de, de Padrón que estaban era moi galerista, sabe? Sí, sí, sí. Entón dixen, ah, mira, Armando, este o oh, a Casas Nova, Ramón, este Armando, sí, sí. De, dos de Corollá porque él seguía, miña cousa ten revistas do Leuanova que lle daba e tal, el foi director do Centro Rosario de Casto de Padrón, casi que 20 anos, e logo aparte tiña outras actividades como foi directivo do Flavia de club de fútbol cando estaba en terceira división que xogaba con Lugo, con Pontevedra uh -huh. pois, mm, o, o típico tío ativo de campamentos de rapaces sabes o que quero dizer sí, sí, sí, sí. de, de, for, de formación para gente nos veis tempos, tanto na fábrica Nestlé, Picusa, non ah, existía sí. ainda cortizo o mundo do alumínio pois había para gente para poder ascender a mellor oficial de primeiro teñan que ter o certificado era como de estudios primarios, non sei como é, yeah. o tí que estás no mundo este do ensino, entóns, el daba ese excursus que moitos eran analfabetos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pois... Moitos pues... eran analfabetos. Eh, <risa> eh, para poder tal, eh, daba, eh, daba clases tamén privadas a este tipo de xente, coño, o don Romón, que quero tener, que xa tiña daquela igual 40 anos, xa falo, xe dos anos 70, ou 60 e pico, 69, por aí. Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, entón, eh, non cobraba unha peseta, refiáronme... Son destas labores que fai a xente, eh, tamén facemos altruística Altruísta, eh, ah, sí, sí, en realidade, sí, sí, claro, claro. que... Altruístamente, por eso, precisamente do altruismo é do que te, do, do que te estás a falar, porque tamén altruístamente tamén fuiches elixido para participar na fundación Rosaría de Castro, non? Que aínda sigues, non? Si. Sí. Un anos Tomai posesión no 89-90 O, o, o pouco de morrer o meu pai Ajá. entonces foi unha sorpresa Bastante grande porque Cando estaban enterando Cada leito do meu pai no Monte Santeguiño Que ben conoces, onde están sí. el, el, el Armando tamén sí. de todo. Pois viñeron o presidente daquela Sisto Seco, que estuve en 18 anos Con el na directiva Sí sí eh, E máis eh, O, o que era por aquel entón secretario. Sí. sí, sí, sí. Eh, dixeron, mira, decidimos na na, na de na última eh, que vas ti ser padroiro, unha institución de teu pai, ten que haber un representante de padrón e tal. Sí, sí, eh, sí. Eh, eu disenlle en principio que non, disenlle, mira, <risa> gracias por o, a oferta que me facedes de tal, pero unas non é este momento, xa falaremos, pero non hai xente moi capacitada en Galicia para estar no Padro e tal eu sigo votando unha má porque eu conocía xisto por meu pai claro, claro. pois nada, mandoume unha carta dicindo nada formas parte do Padro Alto eu mandei unha contestación para que constar ali en Ato dicindo sabes, porque houve xente que dixo eh, como entra má no Padro porque eu eh. me xisto, aquí houve moita xente que estando na porta e non quero dar nomes que sí, no? querían entrar no padroato sí, sí, sí, e que se había que dar cartos quedaban seco e daban eh? sí, sí, sí, sí. ahora es... non está Sisto seco aquí que se afinou e tal uh -huh. pero en este plano claro. e eh, eh, nada, non me quedou o que miña le dice foi que tanto el, o doutor Sisto os componentes estaban abilindo en Detembra eh, estaban don Antonio Fraguas uh -huh. eh, estaban o Beiras, don Manuel Beiras xa sí, sí. mi un un rapaz de 29 anos ou 28 que teria sí, sí. no medio deles en asuntanzas tamén a mi dama me acorda viña Filgueira Valverde tanto cando estuvo o novo padroado que foi un dos directores que depois o sustituí Carles, Carlos Valle mm -hmm. de Pontevedra eh, pero a Filgueira foi o director de do, cando se puso daquelas datas en marcha tal da casa de Rosalía o encargado de da documentación dali de, de formar a biblioteca todo esto Sí, sí, sí, E acordo me que xa era máior, Figueira. El dicíame xisto acabar as ultanzas, sempre se facían a 7:00 da tarde. Dicía, "Masito, colle aí a, ao profesor de de Ganchete, o, o, o, o co de bastón para salir da casa porque non había moita luz e tal", para ¿no? claro, no, rematar a reunión. Sí, sí. Pero con el tú ben que aí unha esa moita diferencia de idade, eu que falabas antes de un libro de Pascua, o no que poden comprobar logo eu veis duncas es o libro de Pascua, 27 anos a parte literaria. Claro. Esos novos levaba a parte comercial, digamos. Uh -huh, Sabes uh -huh. como funciona o libro e tal. Claro. Daquela non tiñamos axuda, axuda de asunto, non había asunto tampouco ni nada. E entón eh, en, en este sentido, eh, claro, en o libro podes ver este e outros algúns máis así, escritores de regional preferente ou colaboradores o chama de X claro. pois había xente moi importante eh? a parte claro. de don Antonio Fraguas pois incluso chegou a escribir don Camilo José Cela que me oui. fixen un dibuixo dedicado e o pusen en unha contraportada do libro o sea que tiña, sabe incluso sí, sí, menos, sí. Mendes Ferrin participou, pero o daquela non tiña trato con el, pero tiña Camilo Grasar o mm. Barbeiro, mm. que foi un dos fundadores, digamos da posta en marcha da casa de Rosalía casa, sí, sí, pois sí. Sí incluso o que te Decía, Tina, que publicaba as poesías sobre Enderin, que un día comenteiño unha, digo, non me digas, non sei, que lle de, de sí. rei, sabes que en sí. de maior. Sí, sí, Ay, sí, non hai moitos xa. Non hai moito, foi Foi proposto precisamente e aceptou, non? Sí, sí, a verdade é que sí. sí. Bueno, que, que, que estamos encantados e que, que, que de verdad que, que, que o disfrutes, que seguro que recibite moitas felicitacións de moitísimos amigos e de moitísimas persoas que algúnas delas non si, nin siquera as conhecía, seguro. Sí, a ver, de moitos sitios, hasta incluso de Bosaides, pues, de, de, eh, de sí. Mar, que sabes que eu estuxera lá, que sí, sí, sí, teño sí. amistades e tal, máis teño amigos que son del Estrobe, Sí. Había unha persoa que estuvo na miña exposición cando fuma a vos aires, non sei sé si se te sona, Maruxa Boga, fico o sí, programa sí, tamén, sí, sempre sí. en Galicia con Castelao. Con Castelao, ¿verdad? sí, sí. Eh, tamén también... aparecemos na exposición de bella, porque era del Estrobe. Del Estrobe. Eh, de, e eh, eh, de Francia tamén recibite felicitacións, de verdad sí, que sí, sí. Bueno, no, no, padrón estamos irmanados con unha isla, hmm. isla de Noamutear, que está al lado de Nantes. Uh -huh. eh, hay un, un irmanamiento que foi... Originado por Ramón Casanovas, como mestre, empezó a hacer intercambios de rapaces, después acabaron haciendo intercambios de de mandas de músicas daqui a, da, da lá, sí, de aquí sí. a de de grupos de baile, de conferenciantes tanto franceses aquí como de aquí allá, sí, sí, sí. sí. Bueno, uh, uh, sabemos que que, que a tua sí, sí, faceta bueno. de pintor sigue eh, en boga aínda que coas dificultades que te tiveche con respecto á vista, pois pues, se tú non deixas o, os pinceis para nada, non? Continúas aí traballando. Sabes que eu uns anos consecuencias da diabetes que teño desde a 40 anos. Sí, sí, sí. Eso sabes como repercute na saúde, non? Claro. Entón estuve un, un aviso e tal, a suerte que estuve en Bos Médicos de Santiago, unha boa doutora e tal, e son, claro, lesións, uh -huh. eso de genera unha lesión macular pero a miña pillaron a tempo, operaronme, Muy inyectaronme bien. líquido porque sabía unha... Si e ora, se si fora mellor moito tempo antes, ya non había recuperación. Claro. Eh, Deus gracias, ando por aquí. Leer, costa, me traballo leer, por exemplo, a letra pequena. Sí. No xornai soltar. Uh-huh. Pero... Inda, Inda ponendo gafas sí, Pero depois no demais, sabes, nos dibujos Deféndome mo, moi ben, sigo facendo Moitos carteles Porque voto de menos, sabes que cambiei de casa Vendemos a casa demais. paterna Da sí. trabanca, porque éramos nintos sí. irmãos Quixeron claro. vender, entón eu que xa ido aí claro. Era onde tiña meu estudio É onde pintaba óleos de grande formato claro. sí. Entón eu aquí Óleos xa non podo pintar claro. Porque xa miras, no piso Ora estamos lá olí eu mm. Solos, xa que venimos netos e tal claro. Pero bueno Vale. Tenho o meu meu para pa pintar <risos> e tal, pero si, sigo dibujando bastante, facendo cousas, bueno, no, no, no, no, no, no libro de Pascua quería uh -huh. tamén que seguir e tal, sí, estamos sí. ofrecemos unha portada, pero que ao tal mira, como fago eu o, o coupon 11 e tal, pois pues, que amigo meu, Hay que deixar de entrada a xente nova, e logo como eu tiña moita relación con casas novas, non me procedía uh -huh. facer de un amigo a amigo un dibuixo del... Sabes sí. o que se quero dicir? Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Prefería dar de unha expansión de claro. fora do meu entorno. Ben, porque no meu entorno xa saleu ao tema literario no medio. Ese humildade... Eh, que fixen por aquí para pa a publicación son nos fornais e tal. Ese humildade... De... todo foi como, como surgiu todo. Ese humildade honra. Porque o tema do cupón donce... Bueno foi saúdala de Madrid e depois fuo apoiou ao alcalde totalmente, que muy é un sueteza importante. Eu teño que agradecer ao consello, sabe. Bueno, ah, pois pues no nos agradecemos escrito ese que fan aí no medio Juan Martínez, que foi un colaborador que traballou no Correo Galego moitos anos. Uh -huh. Eh, fai alusión ao tema ese de de do apoio Instu... do apoio do consello, sabe. Institucional, claro que si. Sí. Non sei se si volver, si Si, si, Bueno, eh, entonces claro, eu fixen 29 anuncios das festas da Pascua. 29 anos fixen eu os cartéis. Claro que sí. Tipo Luganova, que acabas a revista. Sí, igual, 29. igual, sí, sí. Pero sí. depois fixen tamén as portadas dos librinhos. Uh -huh. As fixen 26 anos. Carai. Bueno, que... 26 anos que temos que agradecerche que, que, que seas, sí. sigas colaborando con nosco que a tú, teu altruismo e a teu te humildade fai que, que nos sintamos orgullosos de, de, de terte como un amigo e como un colaborador máis, de verdade que te agradecemos moitísimo, eh, xa sabes, na radio o tempo, oh, que, tempo que, que cativo, temos outros compromisos para poder falar con eles e eh, agradecerche, xa saber que continuaremos incomodándote en outro momento para poder se, continuar esta, no nos para continuar esta conversa contigo bueno, agradecente moitísimo a túa participación sí. de hoxe Masito Xulio, bueno, Armando, gracias. a vosa disposición e a velencia, como digo outro e gracias por, as, que, por que, os que... parabéns que me dades, por sei que me queredes moito por eso, por outras cosas que irades De pues muy amable, pues bueno, aperta San Antonio. Andan días que también un trabajador nato de Uy, tanto. Tanto que sí. Bueno, pues despedimoste con música y hasta otro momento, masito. Hasta otro momento, decalo. Deca Deca Deca de de que tenir carpañica deira, repenica deira, que a gaitado xa soa na festa que a gaitado fol, xa soa. it more divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xarada al programa de cinema de Ràdio Samboy. Samboy Galegos Novaix con Armando Fernández y Julio Coghill. Bueno, con esta pieza de música danos pie para entrar a hablar con Belén. De, Baixamos un, un, un pouco a música e falamos con ela. Belén Senín Santiago. Sí, señor. Vamos a falar con ela, bella. Mois boas... boas tardes, Belén. Hola, boas tardes, como estáis? Boa tarde, moi moi bo... E aquí de momento temos, en fin, case primavera. ¿eh? Moi... Muy... <risas> Moito ben vida, moitísimas gracias por atendernos Belén Diante mmm, de nada Eu quería felicitarte porque Vim aí nas redes Que ti veches ah, sí. un premio de poesía Con un, un título que, que Me parece que Algo de culpa tiña Si, <risas> sí, bueno, si sí. Bueno, xa choveu naquela sí. Bueno, pero Pero hai que recoñecelo e ademais eh, felicitarte porque si como poeta eh, ti participaches en un certame eh, sí. fuche premiada, pois noraboa, felicitações, non? Pois moitas grazas. Bueno, a, a, algo ten que ver con Mondoñedo, non? Si, sí, si, sí, fora o, o Diazha come para novos creadores. Ajá. Bueno eh, Contanos algo del Porque os nosos moentes non saben dela Porque nos tampouco Non fixemos eco dela Pero polo menos que sea Ivan Que o teu traballo publicouse eh, Si, sí, a ver eh, Cando gañara o, o Día de Jacome Que eh, foi Se non me equivoco Foi na, na edición de 2018 mm -hmm. eh, Na que eu tamén tiña pues, Tería desde oito ou desde nove anos Um, sí. ese, mesmo, ese ano seguinte fixese un, un volumen eh, antolóxico sí. do, dos gañadores e dañadoras dos, dos anos anteriores do, do certamento pois pues esa foi realmente a minha, a minha primeira aproximación aí a a publicación deste de conjunto e a publicación vigeral, claro. Mm. Eh, e fora un, eu concebí un pouco a miña proposta do certame como un micropoemario uh -huh. alrededor un pouco da... titulado efectivamente a Culpa, alrededor un pouco deste concepto, moi enlazado co... Pues, coa estrutura social, dentro da miña perspectiva eh, feminista como muller... Uh -huh. Eh, moi ben ben sellado tamén a, a um, cuestión da moral cristiana e como mm. non se arteia ao final eh, sem pretendelo eh, un pouco eh, tomín esa idea dentro da, da limitación de, de espacio que, que tiña mm. en eh, o que fixen foi vertebrar un pequeno conxunto a través de Das, gran, das tres grandes mulleres da iconología cristiana que eran Pandora, Eva e cristiana e occidental Lili moi ben enhoraboa volvo a repetir xo o que si sí, é certo é que te sigues traballando porque termina eh, non sei filletxe filoloxía e agora terminaste sí, sí. traballas ahora tamén participando co, pois eh, no, no Ramón Piñeiro me parece que, que teño entendido e ao mesmo tempo pois tamén sigues coa túa creatividade poética non? Sí, sí eh, efectivamente, agora estou fixo en Firología Galega, aquí en Compostela fixo en un mestrado de literatura e hai uns meses comecei a traballar no, no Centro Ramón Piñeiro como como Bolseira uh -huh. e eh, eh, sí, durante estes anos pues, tamén estiven eh, desenvolvendo a mia a mia faceta poética eh, Passión pasión digo eu Sí, sí, a miña peixoa, a fin de contas, sí Está sí, sí. ben, entón, escribe Ainda non te metiches con relatos Pero pouco po lle faltara, seguro que o farás tamén, non? O, a final eu creo que non hai tanta Diferenza Tanta tanta unha frontera tan ampla Como as veces pode parecer Entre a, a narrativa a E a poesía, pelo menos como consigo eu Ajá. Bueno eh, Todo chegará vamos a, a, a, O caso poñerse, non? isi sí, sí, ao final é para todo Vale, vale. Bo, pois eh, seguro, seguro que terás preparado cursos interesantes eh yo mellor non solamente participar en certames, sino tamén o mellor publicar propiamente cousas que, que, que te saian nuns aí da creatividade túa, moitas de feminismo, como cada vez que dixes, antes, pero outras que teñen que ver, bueno, sei, como, como casi todos os poetas do amor, do, da, de cualquier outra eh tipo de creación, non? Si, sí, claro eh, eu he feito eh, en 2020 ou 2021 xa, eh, publicara un pequeno fanzino unha pequena plaquete mm. eh, que é a única publicación mais ou menos individual que teño mm -hmm. e eh, eh, creo pois pues, que tamén é mm, A, a, o, la, o labor poético eh, a, a creación poética y literaria en general al final eh, para los que las somos, eh, somos creadoras es una ferramenta pa, también para explorar eh, o propio ser, eh, o propio mundo, eh, para afundar eh, desde a, a precisión da palabra, a todo aquilo que nos rodea que nos constitúe como persoas e tamén como sociedades Te, Tes algúns referentes, quizás o mellor con respecto a, a tua mm, por, por a lectura e por as lecturas que fas ou de eso, por, Vemos, por exemplo, mira, eh, acabo de ver aí, na, na tua, aí no teu Facebook que, que, que, que tens relación con moitísimas persoas que nos conhecemos tamén e que algunhas delas foron premiadas nuno nosso certame de poesía Rosalía de Castro como Clara Vidal, por exemplo ou como Emma Pedreira o Miriam Ferradans tamén que tamén unha grande o Gonzalo Hermo, quizás todos eses mm, mm, fan referentes pero algúns clásicos tamén che mm, tiran entre comillas. Claro, bueno, al final creo que toda todas as nosas lecturas nos dunha maneira ou outra e ao final tamén o noso o noso mundo, Compartil. o mundo da da creación galega, eh, eu creo que Eh, tamén polo o, o que moitas veces se di tamén de maneira eh, negativa que a cuestión da, das limitacións do seu tamaño, creo que tamén eh, fomenta unha maior simbiose interna uh -huh. eh, de cara ao interior despois tamén creo que é un campo que está moi nutrido da, da literatura internacional, no meu caso sem pretender evidentemente encerrar eh, eh sempre dá un pouco de vertige compararse co, o sea, compararse mi muito menos, pero se quera relacionarse con según que, que mm. nomes, pero eh, sí si que se tivera que dicir que, que autoras, que lecturas mm. Quizáis me impactaron máis ou repercutiron máis en mí, ou no que en como eu consigo a escrita pois pues diría por exemplo Olga Novo. Aja. Uh -huh. Uh -huh. También un de, de, de eh, fue un referente desde adolescente, fue siempre una, una poética que me impactó muitísimo. Uh -huh. eh, a nivel internacional, por ejemplo, eh, Luis Luc, recientemente, uh -huh. uh -huh. a con Nobel de literatura... E o Juan Carson pareceme que teñen unhas propostas poéticas eh, que creo que é imposible a aproximarse a él a senón no, guardar no. unha pegada súa no, no, no, no de aproximarse non ten nada que ver, é dicir ter referentes non quere decirse que os copies, ni quere decirse tampoco que, que, que, que, que os vayas a imitar, pero sí que danche mm, posibilidades de poder crear máis ou menos cousas que, que, que se achegan a algo que ti podes compartir non ten porque, nai de poder e bueno, é que está copiando a fulanito, ¿no? como no. pintor, por exemplo, ¿no? que, que, que emprega tales cores e dice, no, parece ser a, a Velázquez, no, no, no. É, é outra forma de traballar e unha creatividade completamente diferente, non? Sí. No, claro, creo que ao final eh, a influencia é eh é irremediable, absolutamente positiva, implica un diálogo constante co, co resto de creadoras, co resto de conceptos que se expoñen. Mm. E eh, ese diálogo al final, o que enriquece a, a literatura, o que enriquece as obras, o eh, que enriquece, al final, todo isto que creamos eh, yeah. para o que se traballa. Claro, claro. Bueno, Belén, que, que agora hai que preguntar-se en que estás agora mesmo? Seguro que algún... Uh, na libretiña pequena ou nasa libreta de recordos seguro que estás traballando para poder publicar outra vez, non? Sí, bueno, eu creo que tamén non sei se é se unha experiencia común, pero cando digamos, empezas un pouco de repente un pouco así sendo moi nova en eh, Eh, dentro deste círculo tamén chega un momento no que necesitas un pouco un momento de pausa a nivel público mm -hmm. eh, un, estar nun proceso un pouco máis de introspección creativa, digamos, para topar un pouco a túa voz para, particular mm -hmm. eh, eu creo que neste punto no que estou, pero estou con moitas ganas tamén de de vertebrar algo que, que crea digno de compartir e seguro, falando de compartir, seguro que te convidan máis dunha ocasión para fazer alguna proposta poética recitando ou que te chaman a algún sitio para participar con outros poetas, seguro Sí claro, tenho participado pues, en, o, a última vez creo así, que así bueno, a última vez, de feito, foi o maio pasado, foi no banquete ah. Ah. de conxo carai aquí en Compostela que tamén participara dous anos antes uh -huh. se me equivoco Madre tamén o ¿no? Alguén que Respira de 2021 creo uh -huh. que foi e eh, eh, tamén gostaria dar unha mención especial a, a dúas ocasións que foron o polvorín de versos que se, que se realizaba antes na, na librería de Xanda Pólvora que se apechou desgraciadamente que era un, un proxecto que uh -huh. creo que tiña sí. un impacto nesta cidade increíble e e que me deu moita mágoa que, que pechara, eh, e despois a oportunidade que nos deron dende Xanda Pólvora, a editora, eh, uh -huh. o gallo da, da antología Dentes para Mazá, uh -huh. eh, da viaxe a Lisboa para, para visitar o Centro de Estudos Galegos de Lisboa e eh, o recital nun, nun local que a verdad foi unha experiencia Eh, moi moi chula A xe, xa que tamén recitáis poevéticos nos que disfrutas con a compañía e, e tamén aportas tú a, a túa interpretación non? No, sí, claro, ao final eh, eu creo que a, a poesía ten unha vertente escrita, que ten unha vertente oral e son experiencias completamente diferentes e son experiencias as dúas necesarias igual, claro. eh, de feito, non creo que se xa o meu caso, pero valoro moito cando alguén ten unha proposta oral Ajá. poética, eh, realmente innovadora e eh, uh -huh, uh -huh. eh, rupturista eh, creo que algo que como, como usuaria, como espectadora, disfruto sempre moitísimo. E se si vai acompañada de música ainda máis, seguro no sei sempre que haya un diálogo con outra xente Outras artes, eu creo que todas esos cursos Ao final non fan máis que, que seguir Completando e seguir mm. eh, Facendo levedar eh, A proposta Es un placer hablar contigo, John, a honra tenerte aquí no no es no, no, no el programa, pero que si si si tes alguna noticia que dar darles nuestros oyentes para que te puedan escoltar o ver en algún sitio determinado, si estás convidada en algún sitio, tú, podes yo decir que seguro que o si se achegan ahí a Santiago o a zona donde estés convidada, pues poder verte en, en, en directo. Bueno, pues en este momento no estuvo metida en nada, pero no. bueno, esperamos que que se así. Vale pois de verdade que te agradecemos moitísimo aínda que se foran tan pouquinhos minutos suficientes como para poder saber algo máis de desta tal Belén-Senín-Santiago que é unha grande poeta e que coa súa xuventude xa ten varias cousas publicadas que paga pena cando menos eh, buscalas para poder disfrutar dela Muchísimas gracias a vos por pensar en mí y Por darme este espacio para hablar un rato de mí Y sobre todo para hablar un rato De la poesía, la poesía. Eh, Que nosotros cuando gustamos nos falamos con los mellores sí. Claro, bueno, ya sabemos que sí Como bueno, lo digo Bueno, ¿Eh? muchísimas gracias Belén de Despedimos te con música Igual que, que te recibimos con música Pues también te despedimos con música una aperta grande una aperta grande, buena tarde, igual, boa tarde. tarde.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 Teniu un comerç ou unha empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que non en sabeu prou? Des del SALT, al Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada.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 galegos no baixo Bueno, pues esta cantiga, que es de Dulce Pontes, sí cantiga do mar. Cansón do mar, sí, sí. Cansón do mar, que sí. portuguesa. Sí, pero tengo muchísimo que ver con la poesía y por eso le hicimos para, <risa> para recibir... recibir a, un, a otra poeta. A poeta La Brega. Sí, señor. A, muy buenas Ana, tardes, Ana. Ana Vila Portomeñi, muy <risa> buenas tardes, bien vida. Muy buenas tardes, un placer enorme poder hablar con, con vos esparrar pois un pouco as miñas as miñas palabras aí hasta hasta toda a Cataluña. Muy Cataluña mae salan que, que que saibades que isto se escoita en moitos sitios e, e tedes e, as portas sí. abertas eh por o mundo adiante. Moitísimas sí. grazas. Sí. por recibirnos e moitísimas felicitacións por ese segundo uh -huh. rural Sía de Taboada, non? <ríe> Moitas grazas a vos, que como eh, presidenta nada, sí, eh, Como presidente de Molleros Rurais eh, estás metida en todos os sacos e a verdade que ese, ese saco tan importante de ruralxía te aguada a música, a poesía a exposición de arte nun lugar con beleza extraordinaria e propia historia pois pues parece ser que vai a ser un, un exitazo ¿no? xa, xa sabes que non somos talismán polo tanto que saibas que vas a ter éxito, non? Pois pues, ao gaña eu agardo que sí Porque, bueno, ano pasado eh, foi o primeiro uh -huh. E, eh, bueno, estuvo bastante ben A xente quedou moi contentiña uh -huh. E, eh, bueno, coincidía así un pouquiño A ver, eh, faise un pouquiño para facer algo, digamos, nos povos máis máis pequenos eh, uh -huh. por, o, por o tema do libro, non? Que uh -huh. o día do libro é o 23 sí. Então, bueno, Adiantas. aí é o San Jordi adi adi Adiantámonos un pouquinho É decir porque é o 21 é. Pero sí, pre sí, precis exacto. precisamente Adiantámonos porque o 23 fest... eh, Bueno, hai actos en todos los lugares non? Claro, en... claro, claro Entonces, Pero tenedes un aí unha morea de, po de poetas e de escritores e de yeah. crea creadores, non? Pois pues a verdade que si sí, este ano eh, non me lembro moi ben cantos había o ano pasado, pero bueno, este ano andamos sobre 30 persoas que van a ir a recitar, despós algún an, a maiores que, que que vai a expoñer. Uh -huh. eh, bueno, despós hai música que eh, con Faizcas de Soloveira, que son de, de Cambados, formaban parte de Treixadura. Sí, sí. Eh, Como se chamabas? De... Dime, dime. Como se chamabas de Cambados? Faíscas de Soloveira. Eh, sí. Faíscas de Soloveira. Sí, sí, sí, sí. coñezco a luz deles. Mhm. <ríe> e despois <ríe> E Xiana Mourana, ¿non? Sí. E eh, Xiana Moureta, é unha rapaziña daqui de Taboada que, bueno, unha das intencións que, que, que temos é, é darlle un pouco de visibilidade bueno, a grandes persoas, ¿no? pequenas, pero grandes. Eh, que son aquí mesmo de taboada pois para que teñan un pouco de visibilidade que de algún xeito uh -huh. mellor pois que quiten esa vergoña ou esa cousa se teñen que que actuar uh -huh. e aparte que teñen un, un gran potencial, lóxicamente sí, sí. Un, un, un domingo para pasalo con, con arte con poesía, con música sí. e con con diversión tamén, posto que o, o, o que non se disfruta dun xeito disfrutase do outro escoitando e ao mellor participando tamén, de verdad sí, que a desater, xa se dicen que vai desater un exitazo pero ao mesmo tempo, contanos eh, eh, esa exposición que tendes prevista unha exposición de arte como vai, como vai? A ver, eh, en sí, eh, bueno, poñemos o título de ruralsía Porque, bueno, é unha mezcla de artesanía-poesía que se falla eh... a través do rural Porque vamos a poñer aldesías, pero esa, esa palabra, pues, xa eh, debe estar un pouco máis espallada Entonces, bueno, pues quedámonos así un poquiño o rural que colle, engloba todo, non. Uh -huh. Entón, bueno, pues vai a haber unha exposición de, de pintura Entrela pois eh, hai unha das persoas que é un pouco eh, máis que eu aprecio un pouquiño máis ou teñenlle así un pouco máis de renome, que é Adolfina Mesa uh -huh. eh, que tamén é poeta, Entón, bueno, pois traerá algún Castro Peispoñer, despois hai unha rapaza eh da zona de Agolada que uh -huh levan por título Uzca que uh -huh. eh, fan dibuixos nas pedras, Estas uh -huh. catopas, e pintan as cadros tamén, uh -huh. eh, reforman Cosas caí antiguas, eh, e eh, persoas de de Taboada, algunha persoa pues, eh, que expón as súas cousas que fixo en talleres de manualidades. Uh -huh. eh, ah, bien, eh, un poqueiño para que se vexa que, que, que, que bueno, que se pode facer de todo e eh, pode facer calquera, ¿no? Claro, <ríe> entón, claro. bueno, pois pues, Que Taboada tá viva. Claro que sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Bóxicamente. E eh, despois un recital poético tamén. Sí, tamén. Eh, vamos a facer unhas tandas de, de, de poetas e eh, poetisas, non? E mm. entre tan tanda e tanda, unhas pues, haberá unha eh, actuación musical. Eh, de feito, pues, eh, comenzaremos este ano, vai ser unha novidade, porque, bueno, aparte, como fai bon tempo, eh, as portas do Pazo van estar cerradas... Eh, Eh, van a estar pechadas, então bueno, pois eh, sairemos todos salido dun pequenos unha pequena carballeira cae ali, uh -huh. e iremos camiñando eh, tocando eh, como se fose que vas de romería, ¿no? Sí, sí. Eh, hasta as portas do pazo, ya ali nas portas do pazo chamaremos a porta eh, recibirános recibiranos pois eh, alguén que neste caso Baicero tuvo a, a honra eh, uh -huh. de facer de dono do pazo o, o que o alcalde de Taboada o que lle estou moi agradecida porque bueno é un momento que he quitado seu tempo para para acompañarnos e, e a outras persoas que forman parte do Concello que elevan o tema de cultura coincidío a que non pode ser entón bon, que farán un pouquinho de señor ou tal pois seremos algunha das persoas que vayamos da chamaremos a ver se nos no, deixan pasar é, o, pazo, claro. o pazo que se chama o pazo de San Pedro de Benvible sí. que é Forma... Sí. Que, que, que convenite darlle nome para que a xente se dé conta, porque os que nos están a escoitar, algúns deles non sabían que, que pazo era. Si, sí, pois pues, o pazo de San Pedro de Benvibre que formaba parte, bueno, no seu tempo dos condes de Fenosa. Eh, bueno, as últimas persoas que estuveron aí foi don Leopoldo e eh, doña Amalia e eh, ahora que, bueno, pues, le van eso, pues eh, de... o sobrinho Juan e eh, mais a fundación e o condado. Eh, condado de Taboada que, bueno, quixeron eles deixalo para facer atos tamén, eh, uh -huh. facer a Fundación Estupendo. Contra o Cáncer e máis cosas que lo, que traballan con ela uh -huh. e, bueno, eh, a queñes agradecemos tamén, eh, por certo, que nos deixen o lugar porque o lugar é moi bonito, lóxicamente Bueno, a disfrutar un traballo fantástico, os que queiran que se metan na tua página de Facebook Ana Vila Portomeña, que, que aí teñen o cartaz extraordinario uh -huh. fantástico, uh -huh. ademais, a, a toda a cor sí, sí. Non? que... que <ríe> pues, y, sí, aparecen... A verdade é que este ano... Sí, dime Digo que donde aparecen todos os participantes ou parte dos participantes que van a, tra a, a, sí. a, a, a traballar aí con vosotros uh -huh. bueno, De feito, vai haber unha pequena o millor sorpresa porque están dos poetas que te han falado con vos, que Toño Núñez que bueno ah, eh, sí. eh, vai a vir con Xosé Manuel de Castro que aquí sí. de, de, de Palas eh, os dous igual fan pequeno así sí. eh, tamén concerto de poético. música Concer sí, sí, Un concerto sí, sí. poético seguro, non? Entonces, sí. bueno, pues ya digo, va a ser, sí. eh, bueno, yo pienso que va a ser muy bonito. Sorpresas para todos los participantes y eh, todas las <risa> sí, personas sí, claro. que quieran achegarse ahí. Sí. Lógicamente, eh, es... Dígiridim. Eh, Sí, que este ano tamén, aparte de iso, pois pues, vai a haber outra sorpresa, porque vai ser a primeira vez que vamos a nomear eh, a título, bueno, digamos así, un, un título ou un pequeno... Distintivo. Reconhecemento, uh -huh. eh, si sí, un distintivo de cabaleiro e cabaleira eh, do segundo rural xía. Eh, vai en comenzar este ano a facerse. Este uh -huh. ano foi así a cousa uh -huh. media purade, será en pergamino, digamos, así como nun claro. cadro, uh -huh. pero bueno, será... La idea es hacer un, un trofeo, digamos, en Madeira. De, de reconocimiento, ¿no? Sí. Uh -huh de reconocimiento a algunas persoas. Me vai ser sorpresa este ano, non, non vou a decir porque senon xa so Lógico, sabe. Eh, lo, Lógico, no, se sabe. Lógico, no, non se non as sorpresas non se descubren hasta que non se facen. Esco... Pero bueno, vai ser agardo que sea o comenzo de, de, de nombrar, uh -huh. pois cada ano pois há unha persona e eh, que lle quede ese ese aparte do reconocimiento xeral que teñen porque todos teñen a súa avala, a súa valía. Eh, pois nada, un pequeno detalleño que se vai a ter con, eh, con a xente Moi ben, moi ben bueno, Pois pues hai que buscar tamén financiación para, para o xunto gastronómico Que a gastronomía tamén é, é tamén é cultura Si, si, si Sí, sí, eso, a idea pois pues vai por ese camiño tamén para empezar a eh, bueno, eh, intentar facelo pues, todo o día, mm. Eh, mm. Bueno, facer algo, pero bueno, pouco a pouco, porque as cousas dun día para outro non se dan feito, e eh, hai tantos cursos na mente que ás veces eh, non no, podes. Bus, buscar alguén do... do, do... Do, do, do turismo ou do, do, rural, sí, do, do ruralismo sí. e, e, propio quizás eh, non sei ti como la brega eh, eh, eh, agrícola que a mellor algún produto eh, estrella de da aguada pois resaltalo sí, ao mesmo tempo pois eh, eh. Bueno, pois disfrutalo entre sí, todas as persoas que se, que vos visiten Eso eso é a idea, pero bueno, non sei ben, intenta, aquí temos o que o caldo de osos, pero bueno, ahora en esta tempo pois eh, xa hai a súa festa, neste mm -hmm. tempo xa é un pouco máis complexo. Eh pero bueno, temos xeados propios Por aquí iso. en Taboada, que se fan aquí en Taboada temos as galletas eh, diciana e as eh, sacrapastas tamén entón, bueno, eso mm. pois pues, pouco a pouco. <risas> de feito dentro de pouco a la pompa maio, pois pues, eh, tamén van facero con o de raizames mm. e eh, bueno, eh, é unha cousa en torno viño Entón, bueno, pois nos facemos en torno a poesía, digamos, e a cultura sí, e despois, claro. bueno, pois hai outros actos que, que se fan de... Sí. Yo, Temos que colaborar todos dunha muy, maneira. Moi ben, moi ben. Eh, eh, yo un libriño de re, que, que recopile ou que recolla todas... ou un libriño ou unha revistiña que re, recolla todas esas participacións, tamén sería un, algo que... Eso hay... tamén está está aí. Tamén está aí imprevisto está... a ver si se se fai. Está na libretiña pequena, non? Para eh... ver si se se fai. Hombre, claro. Sí, o, sí. Como por Ahí, pero, pero hai bueno, que buscar hai que, ter... que buscar refinanciamento, dicir patrocinio, sí, que sí, alguén si sí, sí, porque bueno, eh, a través das mulleras rurais de momento, bueno, pois pues estamos sin, digamos, sin subvencio, só claro. traballamos co que aportamos nos cada ano. Claro, claro. uh -huh. e eh, bueno, mmm... Sí. Supón, a parte de tempo Pois, Tem... eh, bueno, Gasto. parece que non Pero si hai un gastamento de cartos claro. eh, Non é moito Pero, uh -huh. pero bueno, se eh, Tiposo xe cinco euros no bolsillo Ya a outra pon os cinco Cando nos damos conta, pois é eh, unha cantidad De cartos que sale de nos uh -huh. eh, Pero, bueno, axuda algo concello. Eh, bueno, pues Busca... eh, intentase hacer así como se puede. Por eso yo por decía que sí, buscar patrocinio para que eso sí. se faga realidade porque en realidad, es decir, se apóñe de vos su interés y altruismo uh -huh. para poder tar, participar y uh -huh. trabajar, pero no sé, a, a, algún a, a, algún establecimiento gastronómico o algún establecimiento, digamos, vaya, parece ser que se nos cortó a a comunicación. Vamos a intentar poner un poco de diño de música mientras tanto volva, volvemos otra vez a a comunicar, venga. Fue sí. baila muevo te Bueno, volvemos a falar con Ana, porque... As meigas... De... As meigas andan sí. por aí, a ver as aislas. Ver... Escoita, estaba xa a dicir, Ana, que buscar o patrocinio que quizais o mellor de algún establecemento, eh, mm. non sei un restaurante, un hotel, unha casa rural, un o mesmo pazo, é dicir, a, algo que que, que tamén, ye, tamén seguro que, que que si salen na na revistiña, pois pois tamén sí. se ven ben beneficiados en parte por a publicidade que eso sairán sa na, na na vosa sí. revistiña e e entonces uh -huh. entre todos un pouco aportando un pouquiño, pois pues, claro, primeiro que o o altruismo xa está garantizado. O, o do resto, pues, a ver se si se pode conseguir, claro que si. Sí. Ya a administración tamén Exacto. hai que tirar da levita, é decir, a deputación, a... que todo, sí, sí, todos sí. os que poidan que aportar. Un pouco... Claro, claro, hai que pedir porque o non xa temos. Sí, sí. Sí, no, a parte é o que, o que decimos moitas veces, non? que parece que a cultura Eh, bueno, cultura eh, eh, O tema de cultura, artesanía Todo así un pouco tal Que parece que sobre todo can de poesía Ou é eh, mm -hmm. referente a literatura Digamos, parece que está un pouquiño así Deixado de lado, non? Que mm -hmm. non chama tanta atención como a, a outras cosas Entón eu penso que eh, a cultura Que é unha das cosas máis fundamentales Que <coughs> que temos todas as persoas ¿no? claro, claro, claro. eh, E a raíz d'ahí sale o resto todo Porque se non tens algo de cultura E eh, eh, non tens algo de, de, de ledicia Ou de música que te axude para tirar adiante pois hmm. mal, mal vamos, non? Se non aprendemos non podemos despois facer cousas, o sea que hai que aprender, e, e apréndese con todo, a, coa poesía, coa literatura, sí. coa lingua, con todo. Por lo tanto, sí. eh, eu a ver, eu fago nada máis que opinión, non, non sí, sí. nada máis, pero que considero que é interesantísimo eh, felicitarte sí. por, por ese traballo que estás a desfacer, que seguro que tes un equipazo, porque non, é, non estás ti sola, non? No, no, non, non, están as persoas que están Conmigo na directiva eh, Despois, aparte, algunhas das persoas Que están de socias Inclusive persoas que non son socias Porque en este caso, pues, axuda moito o tema Tamén, eh, o tema Os do Pazo, da Fundación do Condado A persona ajá, que ajá. se encarga do Pazo Tamén vota moita mal O Concello tamén nos axuda eh, Aportando pues, as mesas para ali Ou cosas que precisamos claro, Como claro. micrófonos ou que sea é decir, Non está unha persoa sola, non? pero bueno, é complexo porque bueno, claro, o que dixi, eh? que cada ano pois pues, este un pouco máis, que este muy todo ben e bueno, sempre cantas máis máis pois, pues, mellor Exatamente pues, O segundo Rural Siat <risas> Aguada vai a ser un exitazo porque xa sabes non somos talisman e eh? ademais, sí. depois de falar contigo seguro que terás moitísimo moitísimos parabéns de, das persoas que participan, seguro <risas> Bueno, a verdade é que si. Sí. Alguna cousa destacar con respecto a, a ese traballo de domingo. Bueno, xa disemos, eh, pois pues, pues, nada xa que vamos si, hacer... ¿no? Eh, sí, sí, sí. eh, sí, no, bueno, está máis ou menos todo aí preparado, eh, os faltan os últimos detalles, eh, bueno, en principio están as persoas todas, eh poda aparecer algunha de última hora que eh, Dixera que non podía, ao final pues, pois eh, poda ser posible. Eh, como que alguna que esté apuntada pues que non poda vir a última hora non? Pero bueno, estas cousas pasan sí. E eh, se pasan que sea por ben, non por mal é, Entón, sí. bueno, pois Nada, é eh, o que hai Quero dicir que ali vai haber un poquinho de todo Hai un tempiño para recitar Hai un tempiño para música Intentaremos que non se alongue moito uh -huh. eh, Despois, algunhas das persoas que, que, que participamos Vamos a hacer todas xuntas Outras non, por motivos de, de distancia De traballo o uh -huh. día seguinte sí e eh, eh, nada, eu pois eh, dame permiso na caseña tamén para que vai a facer ese, ese evento claro. eh, entón, bueno, pois. Pois, pois e claro, eu tamén teño que pedir permiso aquí na casa claro, claro sí, a, fa, eh? oh, oh, a casa eh, claro. non se pode desatender Eso sí, é claro, ti imagínate que vou palía que me chegou unha vaca chamándome e a ver, ti que fas aquí ese eh? betes es que vir a atender a casa <risas> claro, entón, bueno, pediñes permiso e nada, nada, dixeronme que, que sí, que... Te, entón, bueno, pois... Pues... Te, te lo todo preparado, moi ben, moi ben. Este eh, é sustitución sí. con respecto ao, ao traballo teu. A verdade que eh, ah. desechamos moitísimo o éxito. Eh, Ana, que te agradecemos moitísimo que, que te comunicaras <risas> con nosotros e que estiveras hoxe no noso programa e eh, que, mm, bueno, pois continuaremos eh, molestándote o incomodándote para Yada. que sigas de, dando noticias. Na próxima, vamos te pedir que, que nos recites algo, eh? No, sin problema, ningún defeito. Bueno, tamén vos quería comentar que eh, o Benres, o sea, concretamente, mañán, pues, fanlle unha homenaxe a Xesús Alonso Montero, en, oh, en Lugo, e tamén a la Irei. Muy ben. E eh, nada. Da Junbico e un... De poemas... Dai un vale, bico e da nosa parte Que, que o queremos é mm, que estivo, estivo Aqui connosco en varias ocasións Precisamente na nosa asociación Rosalía de Castro uh -huh. E eh, eh, seguimos seguimos A súa traxectoria Que con tanta idade, con máis de 90 anos sí, Sigue tan, sí. tan, tan, tan, tan Reixo e tan puro Pois <risa> sí. pues maña fañe unha homenaxe bueno, A mín convidáronme bueno, Ali estarei E eh, serán dados os os vosos desechos e, e as apertas E que siga cuidándose E nada, cuidándose. ocasión, eso e, e nada, fixínlle tamén un poema E eh, hoxe fixín moi cortiño pa vos Aquí a carreira, porque o acabei de facer agora E leo o volón unha carreira para que eh, a xente pois. tamén o saiba Moi e é unha forma para despedirme que saibades, co domingo vai a ver poesía pero moito millor ca esta eh? bueno, bueno, <ríe> Un agasallo que nos aceptamos moi gratificante moitísimas grazas veña, cando grazas ti te días... vale, día sí as olladas que non nun mencer falan moitos alentos nos beizos espertan para mosar cada hora como traballan, eses latexos que nos días non faltan isto son palabras das páxinas dun libro, do libro ese da alma, onde cada persoa escribe a propia palabra, deixando un legado ou ben unha herdanza, onde cada feito é cultura da sacra. E, por que vos digo esto? Porque para todos e para todas que non vos vou a ver, que saibades que o San Jordi e a súa rosa van a seguir florecendo ano tras ano. Así que parabéns a Radio San Boi. Parabéns a todas as persoas que están aí e mil gracias por escoitarme. Moitísimas grazas, grazas Ana. Graciñas. Eh... As cousas así de prisa non sale moi ben, pero que non pasa nada. Eh, moitísimas grazas eh, a seguir disfrutando de esa compañía que vas a ter enorme, eh, eh, dos moitos éxitos que vais a ter. Adiante. Grazas. Hasta outro momento, grazas. Ana. Chao.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 no baixe. de Tancho Geiras oh. para recibir o seguinte convidado. No Exactamente, Ello. a Fernando, que nos vai a falar do Porco Celta, que ten, pois, mm. deixéramos unha empresa, bueno, unha gandería. El eh, eh, é o responsable de Celta Gal, que todos nos ointes poden meterse aí en internet e buscar aí Celta Gal. El é o responsable dun traballo extraordinario que elabora Pois cousas que teñen que ver co porco celta e a cachena a vaca cachena moi boas tardes, Fernando hola, boa tarde moi boas tardes, benvido moitísimas gracias por atendernos gracias a vos, sempre é un placer pois, que os medios se interesen pois, por traballos como aqueles en Roloveu ou outros rapazes novos uh -huh. eh, e a xan pra por da recuperación de razas autóctonas Exactamente, eso que vamos a falar Eu mencionei precisamente Esas dúas, a cel, o porco celta E a graza de a, a vaca cachena Que ti recolliches hai pouco tempo Pero que agora estás tendo mm, moito, Moita producción Por lo menos, eh, hai persoas que se poden mm, Contactar contigo E, e pedirche produtos que elaboras aí mm -hmm. Non? Si, sí. bueno, pues, a ver, para, para contaros Un pouco por encima Pois pues, é pues, un, un neto una familia de tradición candeira dendo ano 1962, pois empezaron camon tefaron meus avós. Eh lógicamente pues empezaron bueno, pues pois, a criar o que, o que era ternera pues pois, para para a carne. Hm. Uh -huh. E bueno, pues pois, deicheron meus pais, logo neste caso meu pai e, e bueno, basicamente pues pois, meu pai tirou pola polo sector do, dos servicios uh -huh. pero ainda así eh, a, a gandeiria, eh, a pesar de, de meus, meus, meus avós jubilarse, pues pois, piñas, a gandería diría que cultivo como como un segundo complemento, unha segunda actividade, uh -huh. xa que nós pax estaban traballando pois pues, en, en empresas, non? Eu sí, sí. sou un típico rapaz que nese nos anos 80 que me dicían, "Estudia non te agarras a isto." Bueno, uh -huh. Pois pues, que estudei, eh traballei pues, o que estudei, pero farto de ver un pouco que eran as fincas, logo lógicamente os aguas faleceron, meus pais jubiláronse e bueno, pues quedou un, un pouco todo en, en abandono, pois pues, farto de ver un pouco como estaban as fincas, como estaba todo, dixeñe, bueno, pues que puedo facer eu para eh seguir co meu traballo, eh estar algo cuidar isto, Limpiar isto de unha maneira que... que me permita poder pois, un pouco acondicionado bueno, e, cuidar un pouco coa patrimonio, non? E rondando má a idea pois pues, coincidido que me foi a Semana Verde de Galicia, a Silleta, que a fa polo ah. mes de junio, uh -huh. sí. e ali, pois, pues, vinha un stand de, de razas autóctonas e, e ali foi donde descubrín, pois, pues, o, o porco celta. Ah, o en vivo, eh. pedín información, en a miña casa, pois, pues, temos un pequeno xouto ao redor da, da casa, e che, cheguei a casa, oi, mira, que tú vén en Silleta, tal... E me deu por meter porco celta. Pero para que das meter porco celta, tal, que necesitas destitas, un traballo asentado, tal... Al final convencínos. E algo que empezou sendo uh -huh. como un hobby. Uh -huh. Pois, eh, hoxe en día, pois, levo xa sete anos criando porco celta. Eh, levo un ano que, que registré unha marca. Empecé a, a elaborar, a fazer produtos cárnicos de todo tipo do, do, do, porco, do porco. E fai tres anos chegaron as cachenas. Eh, unha cousa levo a outra, eh, bueno, pues como traballo tamén bastante para restauración e hostelería, pois pues, eh, nunha que tiña un gran número de cabezas, actualmente estou solo con 12 reproductoras. Claro E eh. bueno, básicamente, pues havendo case todo para para restauración e eh, hostelería, se si é certo tamén que teño particulares, pues eu cubro unha pequena agenda de pedidos, pois pues, cando o, normalmente pues se mata un cacheno ou unha cena, pues normalmente suelo repartir, pois pues, para que sí, leve un pouquiño de cada especie pois o reparto animal, por exemplo, entre tres, de entre 23 tres particulares unha cousiña así. Aja. E no porco celta si que estou un máis metido. No porco celta si que, bueno, pues pois, suministro para panadería suministro para particulares, lógicamente, hostelería e depois tamén faigos propios, os meus propios embutidos. Teño unhas receitas que fixen pois para os chorizo, teño tres gamos de chaurizo, mi uh -huh, uh -huh. picante, dulce, agridulce, faigos a chichón, tamén faigos a chichón de cacena, faigo petina uh -huh. de cacena, bueno, unha serie de de produtos porque estou nin, con outras empresas tamén presto-me a, a investigar e a desarrollar pago bastantes programas de IMAXD uh -huh. para poner un valor a caixa de xelpa que tamén hai produtos eh, tan ricos e, eh, bueno e eh, saudables e, terraza todas como pode ser o terraza como pode ser ibérico, como pode ser por exemplo Duró mm. ou como pode ser outra raza calquera de de tenreira. Uh -huh. Eh, bueno, pois felicítamoste, para parabenízamoste polo feito de que poucas persoas son as que se dedican a, a, a participar e traballar cousas de raza autóctona e interesantísima Io feito de que tamén participas, creo que pa, so, eres socio da asociación de, de Asoporcel e tamén eres socio da, da da asociación de de criadores de de da cadena yeah. tamén, non? E entonces, sí. claro, eso m, m, lógicamente claro. ten que dar como resultado feito de que de, de, de, de que a xente se interese por o teu traballo, non? Sí, a ver, estas asociacións, como como ben Dix, naceron no ano 99 eh, por uns programas que desarrollou o Centro de Galicia para recuperar a, bueno, xa antes do 99 a recuperación das razas autóctonas a o forte delas eh foi o criterio que determinou por a recuperación foi nos anos 80. Claro sí que nos an, nos anos 99 e 2000 eh, digamos que a Xunta quixo que os gandeiros eh, formasen parte dasas directivas das asociacións uhum. que se crearon de cada raza eh que é a mellor co os gandeiros para xestionar esas asociacións non de recuperación da raza. E naceu, pues, Porcel, eu de aí nasceu, pois lógicamente pasou por Cel, esteus un socio da Suportal, naceu en Cacheña, uh -huh. naceu tamén na Faiiresta, Caldelá, Linia, a liña de Mos, a liña Piñeira, a bravo uh -huh. gallega. Bueno, aí foi cando empezou un pouco que a historia que está escrito en Galicia das razas autóctonas. Eu como tú ven dicio, eu estou ao de alta uh -huh. en a Suporcel, uh -huh. mas en en Cachega, a asociación que, que de criadores logo destas de das razas respectivas. Uh -huh. Eh encárganse de levar ou a xestión do libro genealógico, para a xente que non controle un pouco a que me refiro, pois é un libro, un libro que temos genético, donde os gandeiros procuramos que, que se temos que comercar un touro ou comercar un porco ou mm. unha porca para nais, para reproductores, evitar con sanguinidade para poder ter exactamente, un, temos un, un, un control para mm. evitar cruces sanguíneos, non? Ben, E despois estou tamén dado de alta eh, bueno, en Aso Porcel, tanto en Aso Porcel como en Cachena, en cachena que son os encargados de gestionar o libro xenológico eh, tamén leaban os selos de de raza autóctona porco celta máis os de Cachena que son uh -huh. eses logotipos que se poden ver nos produtos, nos líneas comerciais eh, que identifican e lle dan pues, e autenticidade certifican que ese producto que estás a adquirir que, eh, que é realmente pues, un producto puro e, e real non? de, de da raza É de, de... é de grande calidade É de grande calidade, está, efectivamente que É importante que que, que chente a ti de satisfacción feito de decir, bueno, eu estou traballando aquí, pero teño aparte de que teña un valor un, un valor económico determinado uh -huh. mantés algo que os nosos antigos pois pues, entonces restar des desrecuperando algo que que, bueno, pois pues, te... é un gene casi propio galego, non? Sí a ver, hai que tener en conta que o porco celta A Gachena basicamente era a raza predominante Que había hasta os anos 50 pues eso, ¿no? O que pasa que, claro, vinieron Outas razas foráneas que empezamos a hacer cruces Por exemplo, un porcino eh, Claro, un porco sal tamén vou A 12-14 meses para sacar un, un animal Unha granxa En 5-6 meses hai un porco que dá 100 kilos canal <risa> sí, sí, entonces sí, sí. as pautas de alimentación Eu faco todo en rigorísimo eh, Régimen extensivo eh, Non dou pensos Todo a base uh -huh. de cereais As cachenas teñen, te digo, tamén pelo monte, en régimen extensivo, están con leite daná e, e con algún añadido de farinha de millo. Básicamente, a ver, cambia totalmente o crecementa máis. É máis lento, máis uh -huh. natural. Aquí non hai que dar, por exemplo, no porcino, eh, hai que estar vacunando constantemente, porque o porcino, se é certo, que é unha raza moi enfermiza, sí. eh, até teñe moito frío... Hai que cuidala, eh, claro, claro. Ten claro. unhas condicións que, que requieren de claro, en cambio, eh, os nosos animais o porco celte que está en extensivo únicamente, só o pinchamos para desparexitar claro, claro, claro, claro frente, frente a outra sabes, como pode ser, por exemplo, a outra raza non? que están pues si, sí, eh, é que eh, non, claro. non se moven é que, que, de, que claro. non teñen ese, eh, ese nervio que ten precisamente o, o porco celta claro, non? Co, o feito de estar en extensivo é eh, Claro, os, os animais que están en extensivo Están se alimentando constantemente pues, Dos diferentes frutos que, que a natureza A, a natureza. situación do ano lle dan non? Sí, sí, sí. Pero o, o feito de poder andar en extensivo Estes animais son moi rústicos adaptan a calquer tipo de terreo pues Estes animais eh, claro. generan unha, unha proteína Que lle chaman a mioglobina mm. eh, Vulgarmente moita xente Cando eh, conxela a carne E a, mm. desconxela, a desconxela Solta na bolsa como unha aguilla E mm -hmm. damos sempre a culpa De que isto no, é que o descongelar é humedad á agua de conxelación pois non iso que que solta tanto na, na desconxelación como cando se cociña á plancha ou, no, ou uh -huh. se brite e solta no plato ese jugo que tanto nos gusta mellor que o pán pois dáis conta bueno pois iso iso é a, a proteína a mioglobina ese é digamos o, o animal o, o camiñar uh -huh. e, una, para non entrar en palabras técnicas Eh, o camiñar, o mezclado da sangre con oxígeno, bueno, pues genera así unha proteína. proteína esa proteína, de eh, dai van esos ácidos oleicos mm. eh, que son que dicen que estas carnes roxas, vermillas que son carnes saudables, e, efectivamente porque alimentanse de castañas, de bellotas eso aporta ya carne pues unha certa infiltración, fai unas carnes máis tumarentas, máis xugosas e basicamente esta carne pola na plancha e eh, solo que a esta que solta xa se fai, fai sola, apenas precisa ter que añadirlle vamos, aceite de oliva para, para fridir eh, des... a, a plancha solta moito a xugosidade a parte da xugosidade que, que non lle fai falta un, un, nin a navalla nin o co, coitelo para po poder cortarla que son precisamente moi blandiñas para poder disfrutar e está blando blandinha Sí, sí, sí. É que si. Sí. Bueno, eh unha cousa que che quería dicir, ademais de, de servir que os que queiran un, os os e seguidores que queiran meterse en Celtagal poden che pedir que tamén o tamén poden mandar por, por, por, por, por, por, por vía, non sei, o, o chegaron un, unha cantidade de produto determinado, a mellor hasta non lle cobras nin exporte, seguro. Sí, eh a ver, eu agora mesmo pois, pues, clavamos pouquiño tempo a elaborando eh Digamos, levo sete anos eh, Cacachena co Porco Celta Solamente vindía Cando un terceiro Solo vindía particulares uh -huh. Pero bueno, des, fai un ano Registrei unha marca es, Como ben dici antes Estamos elaborando E distribuimos a toda España Ajá. O transporte refrigerado O paquetería Tanto embutido como fresco eh, Básicamente, pues trabajamos un pouco a carta O que uh -huh. nos piden os, os clientes A mí yo se si nos está Escoitando un ointe Que diga, pues Eu quería ter aquí en Barcelona algo de carne de cachóno porco celta, Pues pois, teño clientes en Barcelona, podes aproveitar o, o porte, o mm. transporte porque vai hacia a Barcelona, pues pois, a logística logo é a mesma, vamos que en menos de 24 horas pues pois, podes e poñer un, un anaco de, de morriña de galega ou destas uh -huh. razas que que cuidamos aquí, pues pois, podes e poñer en Barcelona, en Madrid, en Sevilla ou bueno, en as Baleares, en Muy cualquier bien, punto, bien. Sí, en sí. Cualquier punto sin problema. Pois, Fernando, é un placer e unha honra terte aquí con os coito un cusa. De, de todos os produtos que, que ti vendestese algún con máis cariño cos ca, ca, ca, outros, ou non? No. A ver, eh, vender rendese todo por igual. O produto sí. é moi estacional. Eh, por exemplo, eh, vende setiembre hasta febreiro. Pois pues mira, eu de setiembre a, a octubre, prácticamente estou trabalhando para as empresas que fan cestas de navidade e tal. Ah. E eh, eh, depois, pasan as navidades, xa estás pensando nos alaos, para carnavais. Uh -huh. Ahora, por exemplo, xa pasou a Semana Santa, xa estamos traballando máis pa fresco. Uh -huh. Estamos sacando xuleteros, estamos trabalhando solomillos, secretos. Carai, carai. Ahora xa empezamos bautizos, as comunións, as bodas, celebracións. Ahora uh -huh. eh, xa, xa empezamos a apetecer máis, máis parrilla, xa, xa sacas máis costela pa churrasco, uh -huh. eh, faz, por, por ejemplo, sale máis chorizo verde, sabes, uh -huh. eh, máis sin curar logo. Entón, uh -huh. sí. Digamos que vas Non deixas apartado ningún producto Pero si es que, que vas traballando un pouco Que a temporada sí, sí, sí. Pero bueno, é xa xivo Nós facemos moito Facemos casi de todo uh -huh. Tambén é certo que eh, Unha parte eh, dos nosos beneficios eh, a, a apartamos A reservamos para desarrollar Productos que se facían en Galicia Nos anos 40, uh -huh. 50, 60 Como era o chorizo ceboleiro Ah, amigo É xa que non ah, Sí, sí, claro, sí, sí, entonces, sí. Eh, digamos que a xente a Moita xente tamén o agradece ¿sabes? Porque a moita xente nova eh, Rapaces, a xente moza Dice eh, que había un churro ceboleiro É con que se fai o churro ceboleiro Con papada e con cebola sí, sí, ah, sí. Que me dar aprobar eso sí, sí. Pues, eh, eu, Por exemplo, por ejemplo, ahora estou un programa de desarrollo está, Porque eu, eu colaboro co, co Agacal Ca ah. xencia, xencia galega de, de, alimentación. de alimentación Colaboro con Con centros de, de, de investigación agraria Rema de Gondo Ah, eh, bueno, estou le... estoy metido en, en varios proxectos e eh, nun, nun que estou agora actualmente, pois pues estamos intentando facer cecina de cachena. Aja. Carai. É unha Vamos, unha un, aportación máis de, de que so, sí, antes só sí. solamente se se coñecía como cecina especial a de León ou por aí a, a do sí. Bierzo e tal. Sí, y, pero e, en Galicia lo de... no que xa se non do barco de horras, sí. Na no zona de Urense pues, a zona del Lugo por aí, por a proximidade que, que había coberto, eh, hai constancia, hai anotacións de que en Galicia tamén se facía oficina. Fai eh, anos atrás, sabes? Uh -huh. Entón, eh, claro, todo iso leva tempo, pero, por exemplo, eu xa, xa tiño no mercado un xachichón de Cachena, que tamén na zona dos san carlos lo que por aí, eh, por a zona de da, da, da, da de, Baixa Línea exactamente, por aí era típico facer incluso hasta chourizo sí, sí, de, sí, sí. de cachena, de cachena sí. tamén se falaba, hai documentos que aportan de que había queixo de cachena Carai. que se facía queixo coa cachena hai unha queixería, casualmente aquí na, na Terra que está xa facendo prácticas, probas, e, e elevando a un extremo a, a ver que sale dai entonces xe evolucionando bastante eh, tamén é certo que as razas autóctones ahora mismo están a ter moito tirón sí. entón os, os, co os cociñeiros De estes pues, o con varios cociñeiros estrelas Michelin uh -huh. aquí de Galicia son son provedor deles e uh e -huh. esta xente ten inquietudes, entonces nos juntamos e fa la próxima semana matar en, para a semana vou matar caña, teño teño que servir a un restaurante e vamos a traballar co picaña. Uh -huh. Vamos a vamos a facer maduración, vamos a facer cousiñas ca picaña. Entonces, ao final estas cousiñas que se fan así que leva moito tempo. Pues a mellor acaban xalindo a un concurso uh -huh. de gastronómico e uh -huh. a veces acaban un concurso de tapas ou nun concurso bueno, sí, sí, sí. de certo nivel e acaban chegando pues, a cartas e a platos en restaurantes galegos que podemos tener Santiago, Coruña ou cualquier zona uh -huh. de, de muy, da zona, non? Moito che gusta, uh -huh. pola forma de falar que te xa pola sí. forma de contestar isto é unha pasión, eh? De verdad que, que che gusta. de claro. que nos a, a, Agradecemos moitísimo a túa apartación de hoxe. De verdad que é un, un placer, João, a honreterte aquí no noso programa. Uh, Fernando, que saibas que voltaremos outra vez a, a comunicar contigo Me. para poder que, saber máis cousas. A incomodalo. De, no, para, para saber máis cousas de ti. E se si tens algunha innovación, tamén a de, de, faremos pública. Que se poñan en Celtagal e eh, que che pidan todo que... calquera dos produtos que pode chegar directamente desde... Desde, Galicia, desde Mondoñedo, me parece que, que tiñas a base, non? Si, sí, eh, estou a Mondoñedo E eh, eh, nada, a, a que era ointe que, que veña aquí a Galicia a veranear eh, Que esteña preto, pois pues, eh, que me chame Se quede ver os animales eh, Pode ver os animais en vivo e, eh, bueno, Un pouco do que pues, estou contando agora pues Podemos falar en profundidade E eh, eh, eh, darvos unha vez máis pois pues, Gracias a, a vos por interesarvos Eh, pro meu proxecto eh, mm -hmm. e encantado de... de Nós temos que gabarnos de xente como a ti que bueno, sí, que señor. recupera cousas extraordinarias dos nosos ancestros e ao mesmo tempo que disfrutes dese de teu traballo. Que terás moitísimo éxito xa verás como te convidan de, de, de, do, dos grandes certames gastronómicos para que ti enseñes sí, sí, o teu teu producto pues moitas gracias Unha aperta Até logo. Logo, logo, Bernardo Me esta mosque cara nos para pois, falar un pogueinho con Carlos, desa asociación de Ribeira Cervantes eh, da Ribeira Cervantes. Vámolle a preguntar primeiro que é a Ribeira, é donde está enclavado que máis ou menos eu xa o sei. Primeiro salúdamolo, non? Sí, pero primeiro saludar. Boa tardes Carlos. Boa tarde. Hola.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 Fernanda Follananeira. Eh, eh, bueno, pois queremos saber máis cousas nosos en xentes tamén. Moi ben. Ah, mira, pos, o término Riviera Cervantega é de creación propia. Sí. Eh, naxe, xa que a día de hoxe a nosa asociación eh, está formada principalmente per xente das parroquias de Amosteiro e Vilasante, que son uh -huh. as que están situadas na Riviera do Río Cervantes. Ah, ves, ves, ves. Eh, eh, per ubicar a, a xente que igual non no conozca ben a zona, e eh,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 ubicarnos e resolver solucionar problemas da nosa zona. Moi ben, que que o, un logotipo que ten aí unha troita no, sí. no, no medio, sí, non? Sí, sí. Que ten algo que ver entonces co río, lógicamente, o pues, e, e despois o carón, pois pues, o o ou o, o trigo, non? Que, que, que, sí, que ten, son as tres as tres referencias sí. etnográficas, non? Foron os elementos que pensamos que quedarían mellor. Uh -huh. Eh, nun principio feíamos broma porque veíamos que era un logo máis de un club de pesca <risa> pero nada, nada, nada, sí, sí, sí. sí, sí, sí. pero é algo que pertence á zona algo que pertence á zona sí, algo sí, que, que, sí, sí, que tendes vos como, como referencia porque precisamente ese, ese río pues, é un río troiteiro e ao mesmo tempo pois pues, tamén eh, o, o centeo o, o, o trigo pues, tamén é, é un, pues, algo que se explota na, na zona, non? Correcto, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y entonces, que organización sen ánimo de lucro, pero que, que defende os intereses económicos e socioculturais da, da Ribeira, ¿no? Sí, a, sí. Le, le, eh, eh, eh, Pretendedes facer alguna cousa específica con respecto a, a todo o voso traballo? A comarca dos Ancares pertence ese, traba, ese conxunto, ¿no? Uh -huh. Pero non deixades eh, para nada non de, non non non ningunha das cousas que tendese previstas para, para realizar durante todo o que o ano, non, convocades aos os veciños, dadeslles noticia de cousas que queredes facer. Uh -huh. Si sí, o, o obxectivo da asociación é ser totalmente transparente eh cos membros, e os veciños, eh é unha asociación eh, creada Principalmente para eh, pa protección e conservación do patrimonio histórico, cultural e rural uh -huh. de Cervantes, uh -huh. a recuperación e perpetuación das tradicións da nosa zona, uh -huh. que lamentablemente nestes últimos anos foranse perdendo, claro. claro, claro. e eh, preimpulsar e organizar novas actividades de, de interés cultural lúdico para a xente da zona. Ajá. Uh -huh. Eh, ese, ese bueno, moitos dos traballos que o facedes teñen moito que ver tamén coa recuperación do propio río, non? Porque vin eh, aí no voso traballo algo, ou no número aí no, no, face, no Facebook sí. que, que intentades limpar un pouco o río, non? Ou, ou, ou polo menos había aí traballos de, de recuperación, non? Sí, sí, sí eh, O río Cervantes, estes últimos anos eh, porase... E, cheando de Enche, e, de maleza eh de ramas reventou por varios sitios. Uh -huh. e, todo esto é responsabilidade da Confederación Hidrográfica Hidrográfica do Cantábrico, uh -huh. do e, a cual lle presentamos una instancia eh uh -huh. fa e cousa dun ou dos meses. Sí, sí. E, queremos que faganse responsables do bueno. que les pertoca a ellos. Caro caro do que lle toca eles esta, eh, eh, do, que, do que en realidade teñen que facer, porque senón non uh -huh. eso pode traer consecuencias negativas, non tanto de limpar o río como, como as beiras que as Beiras tamén se enchen de, de ramas extraordinarias e eh, de árbores que crecen eh, a contigo eh. e non fan falta mm, o que compre eh, por disfrutar do río, pero, pero con, con benestar coa natureza tal como ten que ser non sí, non facendo daña non. Claro, e xa hubo consecuencias negativas fai un ou dos gusanos reventou a cascada situada a no Faval mm. ah, a confederación ten e, noticias xa veu o estado do río desde fai por lo menos maito dun ano xa que unha veciña da zona puso un escrito similar uh -huh. e, non faceu nada para medir a la situación A, a Confederación Agrográfica do Cantrábico Pois, bueno, vos xafilleste deses escrito Precisamente para que eso é, é, O teñen en conta aínda non recibiste de resposta, según sabemos Pero que sí, estades en, a, a favor De traballo Outra cousa que quería preguntar Facedes visitas a sendeiros O rutas para poder eh, Recoñecer a, a zona vexa Como está o río Como está todo eso uh -huh, Si, sí. sí. eh, de feito Eh, o primeiro escrito que que fixemos eh, foi tamén unos meses foi en relación a a la ruta senderista mm -hmm. da, do Castro da Pena Tallada, ah. que vai desde Ofaval hasta hasta o Castro. Mm -hmm. Sí. Que eh, és unha ruta que actualmente está pechada totalmente, uh -huh. eh, se posibilitase o paso eh, debido ao ao nul ao, eh, o, o, ao a, as pontes que están están Están en mal estado Claro, claro, claro bueno, Entón, pecharon precisamente por eso Siempre non... Sí, non arreglalas Vaya, por Deus Vaya, me vaya Pois pues sí que é unha cousa desagradable Claro que sí bueno, por eso, et, et, et, Sodes moitos socios Tendes moito participación do, dos veciños ne, ne, Nesa vosa asociación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 cualquier persona vinculada con Cervantes eh, sí. está totalmente invitada a contactar con nosotros uh -huh. vía nuestro perfil en Facebook uh, a Cervantega o nuestro correo electrónico ribeiracervantega.gmail.com ribeiracervantega.gmail.com cualquiera proposta que, que, que quieran hacer seguro que será bien recibida detalles de la incon para poder ponerla en marcha de verdad Correcto. que sí es que tenes ¿Ten previsto alguna a, a, alguna actividad de digamos, de, de presentación ou de, ou de, non sei, alguna festa ou algún tipo de, de evento que, para convocar a xente, aproveitando que moitos dos nosos ointes, por pois seguro que non verán achegaránse a Cervantes, porque Hombre. hai moitos dos nosos ointes que, que son desa zona, e o mellor facer unha festiña aínda que sexa gastronómica ou un pica-pica para poder de, decirlle iso, podedes participar con os tamén sería unha cousa bonita, Non? Sí, eh temos planeado, de feito, eh, na nosa zona era moi típico a Festa do Carmen. Ajá. Eh, no si normalmente finales de de julio, eh, sí. por tema de que a maioría de xente está na zona en agosto, sí. temos pensado a pasarla na algún día de agosto. Uh -huh. Eh, gustaríano retomar a eh tamén gustaríano retomar a a a merenda que cella ah. Eh, yeah fallanos claro. eh, na zona eh os veciños xuntábanse pre comer e eh, mm. nos tamén, claro, unha romería, unha romería na que eh, a xente correcto. participe con, part... hai unha traendo a súa comida, a, a <risa> empanada ou Me... a, a merenda como eh, sí, sí. a, a, a xente que é de aí, sobre todo a de Cervantes eh, toda esa zona, de Cerrea, po, eh, eh, pois la gaita xa están bailando xa aparecen xa sí, claro. sí, hai moitos sí. gaiteros por aí que tanto aí sí. como, dos, como aquí. Dos, dos da, os da aquí nosa asociación tamén van por aí seguro que sí. Sí, sí de verdad que vai a ser un, un acto extraordinario pois m, m, Fern... o digo, Carlos eh, é un placer enorme terte aquí e eh, saber de que, de que ese, esa asociación Revira Cervantega pois teña éxito e eh, que Que, que Seguro uh -huh. que... si propoñedes tamén algunha visita especial A alguna zona que pode ser Por, por exemplo, visitar unha, unha Cobo Ou visitar un... un, un, un, un sí, un, un, un, un, sí, Porque por aí hai alguna... Uh, o castelo ah, mesmo de, de, de Fonsá sí, O castelo de Doiras de la, claro. Temos intención de fazer cosas De eh, cara que pouco a pouco vamos pensando E vamos organizando Uh -huh. eh, calquer cosa que vayamos facendo eh, estará publicada nas nosas redes eh, se si os veciños tenen interés en participar eh, serán informados moi ben, eh, pois pues seguide, seguide seguide traballando seguide nesa, nesa tema que, que seguro que traedes moito Hombre. éxito seguro que, ademais recuperar o rural é importantísimo porque dai é donde saímos os, a maioría das persoas sí. ¿no? eh, eh, É moi importante, eh, desde asociación tamén, gostaríamos de mandar un, a noso apoio, a asociación veciñal de Irmanda de Naviega, mm. eh, ah, co sí. tema do Castelo de Navia. ahí está, sí, sí, sí. sí Que sí. penso que os ancares ten, ten suficiente con, eh, como para que nosotros no, no, no nos apoyamos entre nos. Hombre, eh. lógico, sí, sí, sí. Bueno, pois, pois sí, sí, o Castelo de Navia compre tamén eh, unha insignia dos do ancares, digamos así. Por, mm -hmm, por así decirlo, lógicamente que, que, que sí que tiene que ver algo que, con la participación rural ah. e eh, eh importantísima, porque hay <coughs> contaminación, ¿aínda no en chegou. No. ¿Verdad? <risa> hmm, bueno, contaminación como tal, no, pero o descuido por parte de la Administración, sí. Bueno, eh... ahí es donde está el Ahí está, por, <risa> eso, por eso está Desbosey está Desbosey <risa> trabajando para que eso <risa> Sí, no, señor no sé. Deixalo por escrito es importantísimo también Exactamente. Es eh, muy importante, sí, sí Claro que sí, porque... Pues nada Téis te, que ir eh, a, a, a Festa de la Gaita Quinta de Cancelada Ah, que, que, que presenta precisamente a Armando <risa> Anda, sí. muy bien Sí, sí, sí <risa> Bueno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 Pois, unha aperta moi forte e ata, los... se non nos vemos antes, ata o verán. Muy, Igualmente. Unha aperta grande. Até logo, despedimos-te con mucho. Pois pues con esta peza de Cervantes Jota, xota, Con sí, esta xota, xota de Cervantes Vamos astos xoves que ven Despedímonos, queridos oyentes, a Ata Vindeiro Xoves, que teña unha feliz semana Moitas gracias, Xulo, por estar aí E como vos digo, amigos Que A, a noite seixo vos descanso E a rúa vos liberdade E pensen Que isto é Radio San Galegos no baix, non se aparten. Achíguense a chiguen